мабуть, побачив, як Данина мама з городу поспішає і чкорнув від гріха подалі. Та нікуди він не подінеться, ще приїде цей лесик та лесик. Хлопець настирливий, дуже настирливий, якщо вже зі Львова приїхав, то в торичах і поготів не розминеться. Тільки Нодана ну, переступила поріг, а димка вже біля неї. А в очевидь, у вікно виглядала, побачила, як дівчина стежкою до хутора поспішає, і пішла назустріч двері відчиняти, бо та тку хату б не перейшла. «О, Богданка, а я вже діждатись не можу. Всі жданики поїла, всі очі за тобою вигляділа». «Та ні дивно. Хіба ж вона обіцяла сьогодні прийти?» Сама до розмови з мамою про стецеве сватання не знала, що піде на Димчин хутір. Усе так враз, так несподівано вийшло. Димка осміхається хитро. «Снилася ти мені, Богданцю?» «Так снилася, що мусила прийти. От ніби пташка у моїй двері впорхнула і так призна, бече. Так приязно, аж душа моя співати починає. Чи то цвіруха мала, чи такий веселий воробцюшок. Думаю, дивлюсь, а то вже й не пташка, а ти. І така весела, така ж світишся вся, ніби в тебе в грудях сонце засвітилось, ніби залюбилась ти крепко. Оце дивлюсь, а ти сагониш через поле. Чим би то в тебе пригостити? Може, пляцка з яблуками спекти? У мене якісь лякі. Черганька ялькова принесла слоїк молока, але я не подужила все випити. Поставила белі печі в кубашці, вона й скисло. Ладкі пухенькі будуть, такі, як ти любиш. То хутенько пічче гаряча, амо...» Дана перебиває димку, вона не голодна. От сама принесла гостинця, зеленички, Ужи перебрала і помила, і прополоскала у трьох водах, Зостала стільки посмажити. «Як не хочеш нічого їсти, то хоч логодінку лизнеш, Править своєї димки, хитро усміхається. Гружевого півника на патичку». Такого самого, як я тобі давала, коли ти вересові квяти принесла. А знаєш, от кого ці півники смакту рясці? А от того, що дратого вихора на ровері, що кошики з вересовими квятами тобі підносить. Від того Федька та Лесика. Роздзеленкався тутички зранку так, що всі кури з переляку повтікали. А півень розпосіювався. І так за ним по всьому подвірі гонився, що гребінь мало не підвалився. Вали земляні той вихор шукає. Ті, що з царської війни за селом зостались. Я йому пораяла, де знайти, а заодно наказала. За валами ще два доти є, то хай навіть не здумає туди полізти, бо хто його знає, на що у них мона наткнутися. Там казали, якісь всякі і бомби, і якісь гази, що їх як вдихнеш, то так можна заснути, що й не встанеш. Були вже у нас такі, що з тих дотів прямо на могилки перебралися. Ото сабаніла, сабаніла до нього, а він мені смоктулі на патишках. Оце, каже, вашій квіткарці, а оце вам така вельми солодка подяка за вашу неоціненну поміч історичній науці. А як напишете про ті вели у газеті, казав, то конче і мене згадає. Може, ще з ним мою там напечатає, бо клацав отимо, що фотографів. Наставив на мене, як вояк ахтомата, і тіко клац-клац-клац. Отакої, я йому ти пару пше дівчат молодих з нимку, а не бабу стару, а він. Ви, пані Димко, не стара, ви мудра. О, таке ж випало, зуби мені заговорює, я ж бачу. Когось виглядає, когось вельми хоче побачити. І кого б це, га? Димка сміється. Її м'який усамитовий сміх, зовсім не схоже на старечий, перекочується по кімнаті від сінечних дверей до тих, що світицю зачинені. Тоді прилягає на дерев'яне ліжко з різданим узголів'ям ще дідівський спадок. Випрустоє ноги і таки нагадує про свої літа. «О, от холєра!» Ніби хто отак вхопив за коліна і викручує, викручує, як того втиральника після прання. Старість, нарядість. Сядь коло мене, Богданців, розкажи, що там усе селі А е, яка ж ти гарна. Щодень то краще, краще стаєш. Наливаєшся як яблучко. Ні, на колосочок більше схожа. Така вся золотенька, аж світишся. Лоб, ще не нагледіла? Може, котрись уже і сватів прийшла до покрови? Бо то, певно, віщий сон мені приснився про тебе. Оте сонце в грудях, то кохання богоданцю, бо тільки воно так світиться. Дана скривилась. Та, мама щось таке казала. Мама казала, а ти що? А я, а я нічого, як подумаю, що зі Степаном жити і обер. От чого воно так, Ну чого? Мама правду каже. Він добрий до мене, ніколи не скривдить. Але що ж мені робити, як серце не пускає його до себе? От не пускає і все. Може, там у твоєму серці хтось інший уже зайняв місце. Розкинув таку руки на сеньке серце і каже, «Не пошу біш нікого. Чи на цей вихор на ровері?» «Ні-ні, що?» – виспалахнула Дана. «Федірко, ні. То просто так». «Просто, не просто, а чого? Хлоп як хлоп». «Не варкувати, не рінкувати, і учений, і прикидливий, і веселий. З таким тобі нігде не буде нудно. Ти ж не хотинка, ти зовсім інша». Тобі, богоданцю, треба хлопця не тільки роботящого та напетущого, але й такого, щоб кров грала і серце тріпотіло від любові. О, з цим чи буристим телесиком не знудьгуєш. Тільки облізірувати він полюбляє, і вельми годзікає, та й горуцький. А твої тато з мамою вельми хочуть доброго хазяїна до землі. Вони ж усеньке життя на ній тяжко гарували, та підкупляли, підгрібали її, то докопи збирали. А хто робити на ній буде, як вони стануть такої, як оце я? Мені здається, що вони своє поле люблять більше, ніж мене, – зітхнула Дана. І чого всі так за ту землю тримаються? Ніби у світі більш нічого немає. Ой, бабуню, як би я хотіла поїхати далеко-далеко, як би я хотіла політати над світом, як ота пташка, що вам вночі наснилась. Ні, не воробцюг чи цвіруха.